Докторківці радять починати із молодшого шкільного віку. Авторка програми «Порядкування часом для дітей», докторка економіки, професорка Маріанна Лукашенко пояснює. звичка рахувати час і планувати справи різної складності, здатність ставити цілі і самоорганізовуватися на їхнє досягнення, вміння домовитися з іншими людьми щодо ефективної співпраці виробляється в 7-8 років і залишаються з нами на все життя. У нейропсихології планування – одна з виконавчих функцій головного мозку. Когнітивні здібності необхідні для самоконтролю і саморегуляції поведінки. Виконує її префронтальна ділянка мозку. Виконавчі функції дають змогу людині складати план дій, дотримуватися його, контролювати процес – коригувати план і досягати поставленої мети. Все, що необхідне для організації справ, які потрібно встигнути виконати за короткий час і адаптуватися до мінливих обставин. З огляду на те, наскільки в дитини розвинені виконавчі функції в ранньому віці, можна впевнено припустити, що її успішність у школі буде висока. Вона зможе адаптуватися в соціумі. Тому батькам украй важливо розвивати виконавчі функції у перші роки життя дитини. Професорка радить починати дітям опановувати практику планування і складати перелік справ на день. Це найефективніша техніка. Спершу потрібна буде допомога батьків, а згодом настане пора самостійної роботи. Як організувати сімейний відпочинок із дітьми так, що після нього в усіх лишилися тільки радісні емоції? Я не даремно винесла це запитання на окремий розгляд у розділі «Про сімейне планування». Багато батьків нарікають, що поїздки всією сім'єю не лише дарують радість і задоволення, а й часом розчаровують через безліч неврахованих моментів, несподіванок у дорозі, забутих удома речей та інших рекреаційних помилок. Опрацювавши кілька джерел за темою, я дійшла висновку. Сімейний відпочинок слід планувати так само ретельно і відповідально, як і робочі справи. Організовуємо сімейний відпочинок. Перше. Перед тривалою поїздкою членам сім'ї бажано розподілити між собою обов'язки щодо організації подорожі. Вирішити, хто відповідає за її фінансування, бронювання та оплату готелів і квитків, хто складає маршрут і програму тощо. У нашій сім'ї головні витрати бере на себе чоловік. На додаткові видатки, відвідання музеїв, виставок, парків розваг тощо, кожен бере гроші з особистих заощаджень. Діти знають наперед, яку суму мають зібрати. У них з'являється стимул на це. Вони розуміють цінність поїздки і можуть зробити власний внесок. Друге. Скласти докладний план поїздки і маршрут. Готуючись до подорожі в Японію, я добирала готелі, складала маршрут і купувала квитки, а діти залюбки взялися готувати нашу культурну програму. Ми обрали чотири міста, які мали відвідати. Діти розподілили між собою і підготували про кожну презентацію, що включала історичну довідку, інформацію про головні пам'ятки та культурні об'єкти. Третє – Скласти чек листи у подорож Кожній дитині я видаю чек-лист для приготування або перелік необхідних речей, до якого вони додають особисті речі За цим переліком діти складають валізи Ми з чоловіком добираємо особисті речі і ті, що придадуться усім – аптечка, ножиці тощо Украй важливо Діти беруть у поїздку особисті речі, якими бавитимуться у дорозі. Я ставлю їм завдання. Щоб під час тривалого перельоту чи поїздки на авто ніхто нікому не надокучав і не нудьгував, подумайте, які п'ять речей ви візьмете, щоб розважити себе. Гру, книжки, іграшки тощо. Четверте під час походів маршрутом дотримуватися ритму, зберігати оптимістичний настрій. Усі члени сім'ї повинні домовитися і обрати лише ті місця для відвідування, які цікаві усім. Щоб підбадьорювати утомлених, раджу скористатися технікою «Позитивний перекладач». Позитивний перекладач – це уміння почути, за словами з негативним забарвленням, кращий добрий намір, прихильне ставлення та інші позитивні почуття. Мета – навчитися інтерпретувати негативні фрази на власну адресу так, щоб вони перетворювалися на позитивні. Наприклад, «Якщо промовиш різко, я сміхнуся і подумки скажу це м'якше». «Коли ти мовчиш, я однак знатиму, що ти мене любиш». Та інше. Навичку позитивного перекладу дуже корисно опанувати усією сім'єю. Приклад із поїздки. Чоловік сердито. «Діти, швидше в авто, ми запізнюємося». «Аня». «Татку, ти хотів сказати, любі діточки, сідайте в автівку, бо ми можемо запізнитися». Чоловік усміхаючись. Саме так, Люба. П'яте. Усі мають знати план на день і чути його кілька разів упродовж дня. Під час тривалої подорожі у всіх має бути програма. Увечері сім'я обговорює, де побуває і чим займатиметься завтра. Шосте. Підсумовуємо день з обговоренням, що кому сподобалося і запам'яталося. Під час кожної спільної вечері члени сім'ї діляться враженнями і створюють позитивний настрій на наступний день. Урок засвоєний, якщо всі сімейні поїздки ретельно сплановані. Під час подорожей члени родини отримують задоволення, а не розчарування. Насолоджуються приємною втомою і не конфліктують між собою. Справжня цінність планів не виникає жодних сумнівів, що планування – позитивна навичка, яка значно спрощує і полегшує сімейне життя. Але тільки за умови, що подружжя разом аналізує, що із сімейних планів виконане, а що ні, і з якої саме причини, а тоді виправляє помилки. Планувати справи потрібно й тому, щоб сім'я завжди лишалася для подружжя пріоритетом. Виносячи до своїх календарів важливі сімейні заходи, вони завжди пам'ятатимуть, коли слід розділити раді спілкування з рідними, відмовившись від інших справ і відклавши робочі питання. І нарешті, коли всі – і батьки, і діти – об'єднуються навколо спільної місії, спільної мети і спільної програми дій, план розвитку сім'ї забезпечує її розвиток. Крім очевидних переваг, у плануванні є суттєвий мінус, який не варто нехтувати. Про це пише у книжці «Життя на 100%. Система максимальної самореалізації» діджитал-аналітик, футуролог і бізнес-мислитель Брайан Соліс. Надто великі витрати часу на планування, розв'язання проблем, мрії, негативні чи випадкові роздуми можуть збільшувати імовірність виникнення стресу, тривожності та симптоми депресії. Фокусуючись на подіях минулого або ж імовірного майбутнього, ми не здатні цілком насолоджуватися моментом. Нині безліч шкіл, вишів і професійних курсів готують нас до майбутнього – Проте не вчать бути щасливими за теперішньої митті. Так і подружжя можуть жити постійним очікуванням майбутнього, мріяти про те, що ось-ось станеться дещо. І одразу все зміниться на краще, стане так, як їм хотілося. Справдяться фантазії і надії. Парадокс у тім, що, сподіваючись щасливого, яскравого і успішного майбутнього, можна легко прогавити вже щасливе теперішнє. Обирайте і виконуйте будь-яку справу усвідомлено і залюбки. Завжди перебувайте у теперішньому моменті, проживайте кожну хвилину у позитивному настрої і будьте вдячні за те, що маєте. Завдання цього розділу перше Визначте сімейні цілі та завдання. Складіть сімейний календар на 20, 10, 5 років і на рік. Друге. Сплануйте і внесіть у нього спільні заходи, поїздки і радощі життя для вашої пари, дітей і всієї сім'ї на наступний рік. Третє. Напишіть есей на тему Ідеальний ранок, ідеальний день нашої сім'ї через рік, 10 років. Допоміжні запитання. Ким ви бачите себе і членів вашої сім'ї через 10 років. Чим ви займаєтеся? Де ви мешкаєте? Хто входить до вашого оточення? Дотримуйтеся таких сфер самореалізація і справа, яка дає заробіток, оточення. Батьки, друзі, стосунки, особистісне зростання, здоров'я, саморозвиток, навички, хобі, творчість, тощо. Після мова Ніколи не зупиняйтеся на півдорозі. Із таким мотиваційним закликом звертаюся до вас, дорогі слухачі, які вже прослухали першу книжку серії «Сім'я в пріоритеті». Щиро дякую, що присвятили час і увагу вивченню надважливої теми – теми сім'ї. Моє звернення стосується не лише пропозиції прослухати другу книжку серії «Стосунки в родині». Це логічно, адже вона є продовженням цього матеріалу і разом вони становлять одне ціле, як чоловік і дружина, люблячу пару. Сподіваюся, ви вже застосували на практиці викладені тут теоретичні відомості, поради експертів та запропоновані інструменти і техніки для побудови щирих подружніх стосунків, сповнених кохання та взаємоповаги. Пропоную вам не зупинятись і продовжувати їх удосконалення. Вірю, ви здатні на це, оскільки взялися за серйозну, життєво важливу справу. Ідіть до кінця і досягайте своєї високої мети, досконалого кохання у міцній щасливій родині та реалізації своєї сімейної місії.